Nipeni salaa yangu muniacheni niradhi nifemina ibakidini nipeni salaa yangu muniacheni niradhi nifemina ibakidini nagura nenda jihad nchi ni wajibu wangu kulinda dini nagura nenda jihad nchi ni wajibu wangu kulinda dini ziki nipata niko peponi na nusra inafua taiko na nusra inafua taiko na himma za marijali viwanjani na subira za maji ya mwilini na damu za mashahidi za thamani na himma za marijali viwanjani na subira za maji ya mwilini na damu za mashahidi za sbtamani nahima zamarijali viwanjani nasubra za majeraa ya mwilini na damu za mashahidi za sbtamani raya za tauhidik leleni naitikadi kale za moyoni naraya za tauhidik leleni naitikadi kale za moyoni nivita vimeni kuza tangu totoni na kifo cha muhanga na, na kifo cha muhanga vumbi la kuvamia michuwanoni na, na, kuva michuwa na bomu kuwa michuwa michuwa za kuwatega barabarani kuvamia michuwanoni na bomu za kuwatega barabarani za kuwatega ga barabarani nakuwa bomborosha usingezeni na kulepuka nao makambini inakuwa bumburusha usingizeni na kulepuka nao makambini siwezi kukosa hizo maisha nipeni silaha yangu cheni nipeni silaha yangu cheni nipeni silaha yangu muni acheni niradhi, nife iba ni niradhi nife iba ni ni nifemina ni nife ibaki dini nipeni silaha yangu mniacheni niradhi nifemina silaha yangu nagura nenda nchi jirani wajibu wangu wa kulinda nagura nenda nchi ni na ni wajibu wangu kulinda dini Misasi zikini zikinipata niko peponi na nusra inafuata iko na nusra inafuata wengine hawajajua sisi ni nani wengine wamesahau mambo ya dini wengine wameridhika kuishi duni wengine hawajajua sisini nani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 na wengi wameshauza yetu dini. Nilini Lilinitutajirudi akilini. Na toba ziko wazi tuombeeni. Na toba ziko wazi tuombeeni. Tuishi dunia kama wageni. Tufuate sheria yetu Qur'ani. Tuishi dunia kama wageni. Tufuate sheria yetu Qur'ani. Tuishi dunia ni kama wageni tufuate sheria yetu Qurani na za rasuli tuzishikeni na matendo mazuri tuzidisheni na sunna za rasuli tuzishikeni na matendo mazuri tuzidisheni tuzi jihad imeji kita kitamwongoja nini khilafa ina tuita tuitikeni khilafa ina tuita weet tuit tiken khilafaina tuit tuitikeni khilafaina tuit tuitikeni khilafaina tuit tuitikeni